Välkomna till årets första avsnitt av Sveriges gladaste podcast, Game Over, med mig Mabaja. Och mig, Ultrafail. Skönt att vara här. Det är riktigt, riktigt skönt att vara tillbaka efter... Eh... Ja, liksom som som vi pratade om i senaste avsnittet som vi släppte så så är det ju lite svårt att hitta tid till det här speciellt också när vi blir utlåsta från studion. Ja, vi har ju inte haft nyckeln för att alls komma in i våran egna studio, vilket har varit lite lite irriterande. Ja, verkligen. Man har liksom verkligen suttit och bara, mm, nu måste vi få komma in och spela in och vi har spelat jättemycket spel, men vi ska inte gå igenom alla de idag. Nej, idag kör vi lite mer klassisk stil och går in på lite mer vad shit spel. Vi kanske slänger ut några andra namn där, men men vi fokuserar inte så mycket på det. Nej men precis. Eh utan vi kommer ju göra likadan lite små recaps av spel som vi kanske har spelat under året senare i poddhistorien så att säga. Ja, precis, precis. Och innan vi kickar igång med eh spelen för det här avsnittet mm. så vill jag bara göra en liten shout out till Pants Off Gaming. Ja. Eh det är nämligen så att vi har ju gästat Pants of Gaming innan. Eh mm. och nu har vi även varit med på Pants of Gamings Game of the Year. Och presentera att årets soundtrack. Precis. Och vill ni veta vilket det var så får ni självklart gå in på Pants of Gamings Youtube kanal och kolla in det. Jajamän och inte nog med det utan vi har nu även gästat igen Precis. i ett fantastiskt avsnitt som kommer släppas i mitten/slutet på februari. Ja. Och där vi snackade lite om planerna inför 2021 kan man säga. Ja, Jiman. Mm. Och ton en liten snub recap till föregående avsnitt då vi var med och gästade. Precis. Eh, men Inträ vi ska prata om idag Nej, egentligen. Nej, nu ska vi prata om våra egna spel här. Precis. Vad har du spelat? Jag har spelat förra årets stora titel Ghost of Tsushima. Åh, oh, Samuraier. Samuraier, Sucker Punch Productions som släppte det här två dagar innan min födelse då. Oj oj oj. Så självklart spelar ju inte det för en aldersnyss. Precis, precis. Självklart. <laughs> det det är ett sprid som du sa här, det är Samuraier eh och det det här sker ju i är i första mongolinvasionen utav Japan då de attackerade den lilla japanska ön Tsushima. Det är ett open world action eh spel kan man säga och du spelar som huvudkaraktären Jin Sakai, brorson till Tsushimas ledare Lord Shimura. Eh det börjar hela hela spelet börjar på ett slagfält där man då går till attack mot mongolerna tyvärr så går det käpprätt åt helvete. Det ja. är slagfältet och Amen. i stort sett alla samurajer på hela ön blir ja mördade på det här slagfältet förutom bland annat då Lord Chimera som blir tillfångatagen och Gin som överlever av, på något konstigt sätt. Man får man får hjälp utav en en tjuv som heter Juna som kommer och rädda den. Ehm uh. Ditt första minuppdrag i själva spelet då blir ju att rädda Lord Chimura från att hållas fången och med hjälp då av honom och andra som man hittar på vägen ta tillbaka Tsukima från Kutomkan som är den ledaren som som invaderar ön då. Eh man det rör sig liksom man man rör sig omkring på på den här ön eh och Här spelet är uppdelad i liksom tre olika delar utav ön. Du börjar längst ner i söder och så jobbar du dig uppåt mot norr för att fri frita ditt hem från mongolerna. Det stora temat i spelet skulle jag säga är att eh, man befläckar sin egen heder för att rädda andras liv. Och det är en stor stor sak för för den här samurajvägen eller man ska säga den här heden som samurajer ja. har. Det vet ju alla som har lite intresse av ninjer och samurajer och sånt där att heden är ju alltid jättestor grej när det kommer till samurajhistorier och det läget. Precis, och spelet är jätte, jättebra för att få dig att känna dig riktigt, riktigt skyldig hela tiden när du backstabbar folk och använder dirty tactics som du egentligen inte får göra som samurai då. Ja, i man, ja i man. Jag har ju själv inte spelat det, däremot så har jag ju tittat väldigt mycket på våran gemensamma vän Belysning när mm. han har streamat det på Twitch. Precis. Och storyn i spelet är väl det som egentligen är det mest gripande med det här spelet. Storyn är väldigt väldigt gripande och det är Delvis skulle jag vilja säga att det är på grund utav röstgårdespillet. Det heter väldigt bra i det. Eh, du kan inte skippa kattsinns och någonting så att allting eh som utspelar sig måste du liksom titta på. Vilket kan vara lite tråkigt i vissa lägen när du bara vill in och liksom köra, men men stolen är så värde så att du du blir liksom så hamnar i den här världen på något det sätt. Det är ju ett RPG. Precis. Det är och single player RPG och det är ju alltså storyn är ju mm. grejen i såna spel. Precis. Och det vann ju två stycken priser på Game Awards. Det var nominerat till massa massa andra. Men det vann två stycken och var just för art direction och player voice så att Ja, oh, nice. Eh och jag kan säga att art directionen i spelet är också alltså delvis i spelet så så sitter du bara där och är helt wow. Det här är snyggt. Men jag tror att mycket utav det är för att de har så mycket så att säga partikeleffekter med löv som flyger omkring och andra såna här saker så att jag vet inte jag vet inte hur mycket av det egentligen som är så snyggt men jag har också hört att eh på PS5:an så ska det vara out of this world vackert så att eh, jag är inte helt säker på den på den biten men eh, på PS4:an så är det det, det är snyggt ja i man eh och till, till vissa i vissa delar när man kommer till ett visst landskap eller så här när man ser eh de starka färgerna eller såna saker det kan vara väldigt väldigt fint i typen soluppgångar och såna saker. Eh spelet i spelet så börjar du med att du har ett svärd och det är det svärdet som du har med dig genom hela spelet sen som du uppgraderar och låta det bra liksom bättre och sen så börjar du med en söndrig samurai rustning. Den här rustningen ditchar du efter ett tag. Du kommer fortfarande ha den att kunna equipa men det finns ingen anledning till att göra det för att du hittar andra rustningar som ger dig eh olika bonusar. Så att det är ganska ofta som man finner sig själv med att man switchar mellan olika olika rustningar och sådana saker för olika saker att göra i spelet. Eh det finns också fyra stycken typer utav quests och du har main questsar som är guldmärkta. Du har karaktärsquestsar som är vita med karaktärsansikten på med bilder på karaktärerna. Du har vanliga missioner som är du hjälper liksom namnlösa NPC:er och såna saker och det de är vita och sen så har du legendariska som är blå och då man får ju då självklart lite olika ja men du får olika saker eller du får göra de olika saker. Ja i man. De här legendariska till exempel och det är det, det är sån här charmisen spelare och och musiker som är storytellers som berättar om att om oh, en här finns det en legendarisk rustning som som de pratar om i den här gamla historien. Och så får man får man gå och hitta den och sen så har man en ny rustning eller en ny kanske legendarisk mystisk svärdsteknik eller såna saker. Eh sen så har man massa massa massa saker att hitta på och utforska på den här i den här open world exploring spelet såklart. Eh sakerna som går att hitta bland annat är Fox dens som gör att eh, man låser upp nya charm slots. Charms är en bonusare som du kan lägga till på på en karaktär för att göra honom starkare. Eh shrines som låser upp charms. Eh och sedan så har du bambuträning där du ska slå sönder så här bambupinnar som är uppställda. Ska man slå sönder såna för att öka sin resolve som är en sak som du använder för att göra specialattacker och för att hela dig själv. Eh och det har du tre stycken slott från början och du kan få flera slott allt eftersom då. Eh sedan så finns det ställen där du kan sätta dig ner och skriva haikus som är såna här oj, oj. dikter. Dikter. Eh och det är eh de får du olika headbands av eh headbands och masker och huvudbonader och såna saker. Det är bara cosmetics. Så att det gör ingenting i för själva spelet förutom att du kan se lite coolare ut. Eh sedan så har du också till slut varma källor som ger dig ökad maxhälsa. Och allt eftersom så så får man också lära sig att använda det här spelets typ av kompass kan man säga. I många andra såna här spel så har det liksom en kompass längst upp på skärmen där står norr och söder och så vidare. Här har du någonting som kallas för guiding winds så att du sätter in vart du vill på kartan och sedan så blåser de här vindarna åt det hållet du ska gå. Så ja, du får okay. liksom hela tiden checka av vad som är. Istället för att ha en ha en ren pil så så följer du vindarna istället lite häftigare så där. Men, men precis, precis. Och det det i sin tur då gör ju att eh du du får explora på ett helt annat sätt än vad, vad man kanske är van vid i såna här spel. Eh när det kommer till combatten så är den för det första sådan väldigt väldigt baserad på ehm stances. Alltså det finns fyra olika stances som man kan ha. I början så kan du har du bara en stance och det är för att slåss mot folk med med svärd. Men sedan allt efter som spelet kommer ju igenom så så börjar du slåss mot folk som har sköld och svärd och du slåss mot folk som har spjut och så slåss du mot det som kallas för brutes alltså stora fiender. Och då får du allt efter som vi spelar låsa upp de här olika stänselserna som är för att ta i tur med de här olika typerna utav fiender. Och senare i spelet så är det nästan inte till onödigt att slå på dem om du inte har rätt stands. Okej. Okay. Du tar inte du tar liksom inte bort tillräckligt utav deras eh deras Skyd. skydd skyddsmätare, precis. Eh själva combaten går ut på att du har attacker, du har starka attacker som tar bort eh, från skyddsmätaren då. Du har uppladdningsbara attacker som går att ladda upp lite ena och kanske göra en häftig attack på. Eh du har din skydd ditt, ditt eget skydd och skyddsmätare. Eh du kan perfekt skydda dig, vilket gör att du parerar. Du kan också perfekt dodgea som gör att du kan få in en extra attack. Eh och sedan så kan du också då hela dig själv. Eh och för att hela sig själv så använder man den här resolven som jag pratade om tidigare och resolven fylls på allt efter som du får in träffar på fienden och döda fiender och såna saker. Sedans kan man också göra någonting som kallas för en standoff när du går in i en fight. Så kan du typ skrika ut att här är jag, kommer slåss mot mig, skicka fram din starkaste knyck eller lite tånt så där. Ja, precis. Amen. Och då då då kommer man till en liten nästan en liten vad ska man säga, quick time event nästan. Ja. Uh -huh. Så vi ska hålla inne eh tri triangeln i det här fallet då tills de börjar attackera och de kan stå och liksom försöka fake attackera ett par gånger så att du ska släppa för tidigt. Släpper du för tidigt så tar de nästan hela din hälsa. Oj. släpper du i för sent så tar de också nästan hela din hälsa. Men släpper du per, perfekt så tar du hela deras hälsa. Och det gör du på en person i början, men sedan senare i spelet så kan du låsa upp så att du kan göra det på tre personer per, per standoff då. Ja, ah, okej. Okay. Och får du in den första så är det väldigt lätt att få in de andra två efter det. Så att det kan vara väldigt värt att gå in i en sån standoff för då kanske du blir av med tre stycken fiender i den här gruppen på kan kanske 10 stycken fiender som ja, du som du ska slåss mot liksom. Eh som jämnar ganska... ut oddsen lite. Jämnar du precis, precis. När man sedan går in på teknikträdet som är en en en sak man kan göra. Man låser upp allt eftersom eftersom det är ett precis som vi pratade om här förut, ett RPG. Ja, jo. Så låser man ju upp saker allt eftersom och då finns det ett par olika träd man kan gå in på. Första är samuraidelen och där kan man lära sig deflection Och det är en massa olika saker med som har med pareringar att göra så du får lite bonusgrejer för att kunna göra på det. Evasion som gör så att när du dodgear så kan du bli lite bättre på det. Mystic som är de här eh special eh, abilitiesarna som vi pratade om förut då. Och exploration som gör att man kan eh, ja, springa runt och göra andra saker än vad man kunde från början då, när man när man explorer världen. Sen har vi stencers som jag redan har pratat om lite granna där. Du har de här fyra olika stencersna Stone, Water, Wind och Moon som gör olika saker då. Och till slut så har vi Ghost och där går man in på Ghost Weapons och eh Evolving Tactics. Så det det det man kommer in på de här fula taktikerna som jag pratade om tidigare. Ja, ja men. Du har de som inte är så hedersfulla. Precis. Du har backstabbing och du har eh de här vapnena är till exempel att du gör eh, eldbomber och lite andra såna saker som som gör att du kan lite mer ninja grejer snarare än samuraj grejer. Precis, och det är väl lite det som hela det här spelet går ut på. Bara här blir det liksom att eh, du blir The Ghost of uh, Tsushima är, är själva grejen när du, ja, du blir den här legenden kan man säga. Eh, spöket som kommer in och mördar mongolerna på natten när de sover. De de de blir rädda för dig ja. efter, till slut liksom. Och det är ju för att du skaffar dig den här personen då, det här ninja personen. Ja, jo man. Ghost of Tsushima istället och det är precis det som som jag pratar om här med med de här två olika Lord Sakai som är den här gamla samurajen som du vill rädda. Du får liksom en en motpol där för du är den unga nya samurajen som kanske inte riktigt tror på samurajhedern. Eller du tror på den väldigt mycket men du du du är väldigt villig att befläcka dig själv för att rädda människorna av Tsushima. Medans Lord Sakai kanske kanske lite mer är inriktad på att ta hand om heden och traditionerna så det blir det liksom en ja man, man man en konflikt. Precis, det blir en konflikt där men samtidigt så bryr man sig om varandra för att det är som sagt det är med brorson som också är en en adoptivfader liksom. Så att nej det finns mycket känslor i i storyn och såna saker, den är väldigt gripande som sagt. Sen så finns det också självklart andra collectibles för att det är klart att det gör det. Det finns lite banners som gör att du kan få banner till din sadel på hästen så här samurai banners. Du har Mongol artifacts som ger dig lite lore om och historia bakom de olika mongol saker. Du har records som ger dig lite saker om lite information om ön Tsushima och lite om mongolerna till Kano fram och såna här saker fram och tillbaka. Och sen till slut Singing Crickets som ger dig sånger till en flöjt som du har. Jaha. Ehm den här flöjten har jag kanske använt en gång på riktigt och resten av gångerna så har jag råkat använda den när jag skulle gjort andra saker. Okej. Okay. Eh den den har ingen inget riktigt. Ingen har inget riktigt användsområde i spelet utan det är bara en kul grej som de har lagt in det att man kan spela lite olika melodier på en flöjt. Ja, i man. Ehm jag har sedan jag började spela spelet så har jag då självklart 100% att story win och new game plus och håller på med Eh en sak som faktiskt jag har hört väldigt få folk nämna om det här spelet och det är att det har ett multiplayer mode. Ja precis, precis. Och det kallas för Legends mode. Det kom den 16 oktober och du behöver ha PlayStation Plus för att spela det online som de flesta online saker på PlayStation. Eh men det som är kul men här är att att det blir lite du gör lite olika story missions och du har fyra olika karaktärer att välja på. Du har en samurai som är mer melee fokus, du har en hunter som är mer range fokus. Du har en ronin som är support mer eh och du har assassin som är mer inne på sneak grejer då, backstabbing och och osynlighetsgrejer och såna saker. Sen så har du lite olika gear att sätta på de här karaktärerna. Du har en katana så såklart för att det är ditt main vapen. Du har range vapen på alla karaktärer. Du har charms som gör att du kan eh ja men lite liksom random bonusar som du kan lägga på. Du har ghost weapon 1 och 2. Ghost weapon 1 är fokuserad på attack och ghost weapon 2 är fokuserad på support. Sen har du också då självklart olika tekniker för att låsa upp på de olika karaktärerna och alla olika karaktärer får du levla eh allt efter som mm. de olika karaktärerna. Ja i man. Och sen var det du sa upp till 4 upp till 4 så man kan spela en av varje karaktär ihop då. Man kan spela en av varje karaktär, men du kan också spela dubbla karaktärer. Ja. Så att alla ja, alla skulle kunna gå in som som samurajer för det skull alltså. Ja. Eh, det är upp till 4 och då är det på survival kartorna som man är fyra stycken och då är det liksom vågor utav eh, mongoler som kommer in och du ska skydda olika punkter på en karta. Ja, Emma. Medans du också har story missions på i det här modet som är 9 eh, stycken i 9 delar och de här niodelarna är ihopkopplade med varandra det är lite löst då. Eh och de kan ju bara spela två karaktärer på varje gång. Ja, okej. Okay. Tyvärr. Jag hade jättegärna sett att man kunde spela fler för de är, det, det tycker jag är roligare. Eh men men så så är det. Det skulle nog nästan bli för lätt också om man spelade fyra på på just de här. Ja, men de designade för två helt enkelt. Ehm och det finns massa extra saker på på varje storynivå har ett brons, silver och guld läge att spela på. Och det har alla survival kartorna också. Och spelar du på brons så så är det bara liksom kör igenom storyn, men på silver och guld så kan du även få extra utmaningar att hitta en mongolkista som du kan öppna och då kommer det extra fiender som är ganska svåra och sedan så får du kunna hitta en scroll och då kan du få lite extra poäng och sen slutligen så kan du på sista delen få en en curse eh som du måste överleva för att kunna klara och då får du inte dö än den där gång på den här på den spelomgången då. Så att eh, det finns massa coola grejer att göra i det här multiplayer-modet och jag tycker det är jätte jätteroligt det jag har spelat Hit Hills. Jag har Hit Hills inte kommit så pass långt i det att jag kan gå till det tredje game-modet som är Challenges så jag kan inte prata så mycket om tyvärr. Kommer sen. Men det kommer sen. <laughs> O sen har jag inte testat att spela det med någon men vi pratar om belysning här för övrigt. Jag tänkte kolla med honom ifall han är sugen på att hoppa in och och köra lite igenom med mig. Ja, jag vet ju att han uppskattar det spelet väldigt mycket så mm. det tror jag säkert. Du kan övertyga honom till. Ja, men det tror jag också. Så att vi får hoppas på det. Eh och jag ska också nämna det att det här spelet har jag nu spelat på grund utav att jag faktiskt fick det utav en av våra lyssnare. Så att det är ju fantastiskt. Jajamänsan så öde tack så jättemycket för Sebbe. Tack så mycket. Så det det det är en annan liten tid jag har spelat det för jag själv har jag inte haft det eh, supersugigt spelade. Nu isär i så här efter han när jag har spelat det så så önskar jag att jag hade spelat det mycket tidigare. Ja, herre man. Det var värt det man råd. Absolut. Vilken vilken står, vilken eh, vilken vilken resa det tog mig på mm. verkligen. Jag, jag jag kände när jag när jag slutade spela att eh, ja, nej. Wow, kände jag. Det, det var precis vad jag kände. Wow. Det är bra betyg. Det är ett bra betyg så det är väl egentligen det jag har att säga om Ghost of Tsushima för att inte säga för mycket jag hade jätte gärna kunnat inte prata inte säga för mycket du har sagt en hel del ändå. Precis, jag hade jätte gärna kunnat sitta och prata om det här en lång stund till och prata om alla små detaljer och saker med storyn som verkligen rörde mig och andra såna saker men jag vill inte gå in på spoilers för jag vill att folk ska få uppleva det så så nytt som möjligt, så färskt som möjligt. Låter bra. Ja. Men Då går vi vidare till vad vad, vad har du spelat? Ja, jag har spelat massor saker. Jajamän, men vad tänkte du prata om? Eh, den här gången så tänker jag mig ett spel som har kommit in i Early Access. Mm. Gunfire Reborn. Ja, heter det. Det, det har du spelat en del? Ja. Det är ett co-op FPS roadlight spel, eller mm. jag ska säga. Mm. Med väldigt mysig, cartoony grafik. Där har vi våran, igen med vår, våran kartongiga grafik. Jo, men precis som vi har nämnt i tidigare avsnitt, det är ju det är, vi gillar ju den grafiken, plus att den precis som du nämnde en annan gång, den äh, åldras med mycket mer värdighet. värdighet ja, precis. Man. Visst är det så, visst är det så. Eh, uh, det här är ju ett uh, fantastiskt roligt co-op spel helt enkelt. Eh mm. uh, om man kollar internet och dylikt så brukar de flesta säga att eh, det är en liten Borderlands meets eh, Risk of Rain som jag har pratat om tidigare. Precis, precis. Det det det är en combo de spelen brukar folk säga. Ja ja, ja. Och vissa säger brukar även blanda in lite Dead Cells i det. <laughs> ja ja, det det är roguelike spelet där. Ja, ja, precis. Eh det kommer ut i early access 22 maj 2020. Det är planerat att lämna early access och bli eh, full release hösten 2021. Mm. Eh de har det, det här tycker jag är ganska intressant. Eh mm. varje gång du startar spelet så möts du av deras roadmap. Ja ja, så att varje gång du startar spelet så får du faktiskt en en uppdaterad ja. syn på deras roadmap. Ja, men vilket jag tycker är en fantastiskt lite rolig grej att lägga in i spelet. Det tycker jag är jättesmart. För ofta så jag är ju intresserad av roadmapen när man spelar ett early access spel eller en beta eller något sånt där då. Men de flesta brukar man få gräva en hel del för att kunna hitta vad som ska komma och sånt men här är de helt öppna med det. Mm, det är fantastiskt. Jag gillar sånt också. Det är men precis som du säger, men det är... man man är ju intresserad men då måste man gå in på sidan och leta och vart är det de har den här roadmappen egentligen men Ja, men jag är hemma. Här är de rätt. Fronton Center var det. Så det man gör det är att man startar. Man kan välja när du börjar spela så väljer du level 1, självklart. Mm. Och då kan du bara välja en karaktär som heter Crown Prince som är en katt men med tiden då när du går upp i level och dylikt så så låser du upp eh, först låser du upp Aubay som är en hund. Mm. Sen låser du upp Queen Yan som är en fågel och sen låser du upp min favorit Leilao som är en tiger. Ah. Och du kan ju spela 4 player co-op. Man kan spela alla som en karaktär eller man kan spela alla olika. Lite blanda lite hur man vill. Man kan spela mm. en spelare, 2, 3 och 4. Ja, okej. Okay, ja, va. Ja, men det är inget krav på en eller fyra utan du blandar lite hur man vill där. Ja, eh blir är det någon så ställer ni in svårighetsgrad på hur många du är ja, eller är det? Ja, absolut. Det är ju ja. Roguelike spel. Precis, äh, precis. Finns finns det nog inget som de inte gör dig. Nej. Eh, <laughs> <laughs> så Temat är ju då att du ska ta dig igenom världar och i slutet av varje värld så har man en boss. Ja, ja. Eh du du samlar eh heter det ett poäng som sparas när du dör som du kan sedan då lägga ut i talent trees. Mm. Eh du har fyra olika talent trees, Expedition, Survive, Battle och Hero. Och det är de här poängen då som gör det här med att du blir starkare i roguelite spel. Precis, precis. För de här eh skillträd den blir inte nollad efter att du har dött och såna saker då utan det du blir starkare för varje run och kommer längre varje run. Precis, precis. Och så har ju du då tonvis med achievements i spelet. Så att om du dödar tillräckligt många av den här fienden så kanske du låser upp det här vapnet så ah. att det kan släppas i nästa run då. Ja ja, ja, men det är ju rätt coolt faktiskt. Och varje gång du du gör en ny upplåsning av någonting i spelet via achievements och sånt så släpps den också precis framför dig i spelet. Jaha. Så låser du upp en pistol. Ja. Då släpps den framför dig. Du behöver inte vänta till nästa run. Då släpps den där. Ja, okej. Okay. Varje eh vapen i det här spelet har eh eh effekter på sig. Mm. Eh ja, olika roliga vapen effekter, mer krit, bättre accuracy och vissa legendary effekter som kan ge dig en extra projektil och såna sånt ja. gott då. Ja men, ja men. Och direkt då låser du har låst upp ett vapen. Så är det alltid mycket det det, det är nästan garanterat bra kvalitet mm. så att det är roliga och bra magiska stats på det. Medans i vanliga fall så är det väldigt random och du kan ju få skitstats. Ja. Men första gången när du låst upp det så är det nästan garanterat att det det är ett bra vapen du har fått. <laughs> okay. Vilket gör det lite extra roligt och sånt då. Oh? Ja men det, det det blir ju det blir ju extra roligt att faktiskt gå över och testa det här nya vapnet som du har fått inte bara för att ordet oh, nytt vapen utan ordet oh, är också bra liksom. Precis, precis. Eh, det finns för tillfället de öppta det är ju som sagt i early access och de lägger till mer saker hela tiden. Så för tillfället finns det 44 olika vapen att välja mellan. Alltså mm. välja och välja som man kan hitta och låsa upp och dylikt Janna. under sina runs. Eh, sen har ju du också då till exempel om vi går in på Risk of Rain delen. Mm. I risco rain plockar ju du massa saker som ger dig passiva bonusar under runnet. Precis precis. Vill ni ha en bättre förklaring på det så får ni gå tillbaka och lyssna på det avsnittet. Ja, det finns en väldigt bra förklaring där. Ja, och i detta då så har de sin egna versioner av de grejerna som de kallar för scrolls och cult scrolls. Ja. Dela med. Ja. Som ger dig då olika bonusar och de finns i olika kvaliteter, normal, rare och legendary och cursed. Åh. Oh. Cursed ger dig dåliga effekter. Ja. Ja. Eh uh, och och de här då kan ju ha effekter som ökar din krit eller du kan få extra mycket dodge och så så att i vanliga fall då när du trycker på skift så har du en snabb dodge för att ta dig undan fiender och sånt då. Ja. Men så har du en scroll till exempel som gör att du kan dodgea tre gånger i rad. Ja ja, ja. Och, och lite sådana saker. Eh uh, min absoluta favoritscroll heter Hokkai. Mm. Och den sänker din din din vanliga skada. Men höjer din krittskada och weakness skada. Ah. Jätteextremt mycket. Ah. Så om du fortsätter träffa fienden på en kritt eller på en weak spot som det kallas till exempel ett huvudskott på en, ja, väldigt många fiender så är det huvudskott. Ja, ja, precis. Eh då gör du extra mycket skada istället och så att du kan kombinera och det är det som avgör då hur långt du kommer i dina runs och hur fort det går och sånt där. Det är ju beroende på lite RNG då vilka scrolls kommer droppas under ditt run. Ja, precis. Eh ensam så säger du ganska limiterad. Är man flera spelare så sitter ju man och skickar mellan varandra. Precis. Jag hittar den här men den är inte intressant för min gubbe. Vill du ha den istället? Mm. Och likaså vapen för alla vapen kommer du inte gilla. Nej, nej nej, så är det ju. Jag har ju Men du ju... kommer ju garanterat ha en kompis som gillar. Det. Precis. Jag jag har ju sett jag har sett uh, dig och, och andra spelare på på Discorden. Ja, hej mamma. Och där det, det verkar ju väldigt det är väldigt mycket kommunikation i spelet. Ja precis. Eh mer än till och med mer än i Risk of Rain. Och i Risk of Rain är det redan ganska mycket kommunikation. Alltså det beror ju lite på hur van anländer inte att vi inte kommunicerar så mycket i till exempel Risk of Rain längre. Det är ju för att Jag har spelat det så mycket vi behöver inte kommunicera med varandra. Nej nej nej, okej, okay, okej. Okay. <laughs> vi vi att vad de andra vill ha. Ja. <laughs> jo, men precis. Så men i det här så har jag hört väldigt mycket fram och tillbaka så, men vill du ha den här scrollen för jag har gör den den gör det här, och det här och såna här saker. Så att det det, ja. det blir väldigt naturligt eh, samarbetsspel kan man säga. Precis. Känns det som i är bjuder in till det. Ja, ja men ja men det är ju teamwork. Precis. Vi är alla starkare så kommer ni längre. Precis, precis. Så nej det är ju fantastiskt och och sen har ju vi då som sagt det fyra spelbara karaktärer. Mm som vi ju lite snabbt gick igenom då och då har ju vi då katten. Ja. Eh, du har någonting innan vi går in på katten så du har även någonting på varje karaktär som heter Ascension. Mm. Det är att i varje slut på en del av dan världen du är i, mm. så får du öppna en speciell kista och där har du en ascension i okay. för varje karaktär då. Yes. Och varje karaktär har sina egna ascensions som gör dem till sin speciella karaktär. Ja ah, ja ja. Så att du okay. även blir starkare på det sättet som till exempel katten eh Crown Prince är elemental baserad med sina ascensions. Han mm. har, han kan ha bonus på eld och poison och lightning och och såna saker. Mm. Eh och hunden till exempel. Den den är mer fokuserad på dual-wielded vapen och göra mer skada samtidigt som den dole wilder och den har även den det är också även en annan karaktär ändå som har bonusstäb med till explosiv vapen. Ja ja ja. Vilket också då gör dane häftig på sitt sätt. Precis. Och sen har alla karaktärerna har sina egna egna skills också då två abilities på varje karaktär. Ja. Så så katten har en um, boll som den skjuter iväg och fryser fast eh uh, targeten. Ja, ja ja, och och på dan då kan ju du bland annat få ascensions också då som gör att han ökar radien, de byter element, han låser fast eller en av mina favoritascension till då. Du gör så här mycket procent extra skada på skotten efter. Ah. Så till exempel om du skjuter dam bollen och sen drar ett sniperskott i huvudet på det då gör du jättemycket skada. Ja. Till exempel då. Ja. Eh uh, medans uh, Och och så som granat så har han en pojsgranat. Det är den andra abilityn. Ja. Yeah. Hunden har en explosionsgranat. Ja. Yeah. Men mina abilityn är att han börjar dual wielda. Ah. Det är den enda som kan dual wielda. Ja ja, ja. Och då har du massa bonusar så att du kan göra mer skada när du dual wieldar. Du du slösar inte lika mycket ammo och massa såna här roligheter får göra dual wieldingen på honom häftigare då. Precis. Och så har du fågeln som är Melee-karaktären. Ja, ja. Så, så eh, fågeln har sin main-attack då. Eller inte attack, main-ability. Är en, ett leap ist istället. Så att han hoppar fram och gör massa skada. Ja, ja. Och sen är, istället för att han har en granat som andra ability. Så har han eh, någonting som heter kliv. Så han slår med sin vinge istället. Ah! Melee-karaktär. Ja, ja, ja. ja, man, ja man. Så den är ju till exempel som... Katten gillar ju att spela snipervapen och såna här saker med. Då hunden man kan använda ganska mycket som är roligt med med hunden, men till exempel gå med två stycket rocket launchers och dual wielda är ju jättekul. Ja. <laughs> yeah. Medans när du tar fågen så kanske det är lite bättre att använda vapen som flamethrowers eller ett svärd som är melee och ja, såna ja. saker då. Precis precis. Och så kommer vi in på den senaste av alla karaktärerna, nyaste som precis har kommit. Ja. Layla som är, åh oh, wow, det är en tiger. Ja. Eh uh, Ascensionen är sniperbaserade. Ja, du förstår ju varför <laughs> var, ja, varför du gillar den. Da, så den da, är verkligen gjord till att vara sniper. Du får ökad skada när du använder snipers. När du levlar upp talents i den karaktärens heroträd så kan du få att varje boss släpper en ny sniper rifle och du vet de verkligen säger till dig den här ska spela som sniper. Precis precis. Och så är den lightning baserad. Ja ja, va? Ja. Så istället för att du har en granat som andra ability så har du en chain lightning. Mm. Din main uh, ability är typ en thunderstorm, med en jättestark uh, lightning som kommer från en blixtkompet från den då. Ja va. Och även den kan du göra starkare med ascensions och såna här grejer. Du kan även göra du kan kombinera din första ability med din chain lightning ability genom en ascension som gör att när du aktiverar eh abilityn så slänger han automatiskt chain lightning på de som är nära. Aha. Och har du då valt ascensions som till exempel ökar skadan på din chain lightning ability, de räknas på de chain lightningarna som kommer från din original ability. I syn. Det det är så roligt att bygga på massa olika sätt och såna här grejer då. Ja men, ja men det låter ju som att de har lagt upp för att göra det också. Ja, de har verkligen gjort det. Mm. Och och sen är det ju så här som jag säger då att eh, katten ska spela element, hunden explosive, fågeln Milo och Lilo, eh sniper. Alltså det det är ju inget måste. Nej. Det finns så sjukt många olika sätt att spela på så att det är ingenting som säger att det här måste du göra utan det här är mer samla grejer och ha kul. Du alltså hur du än spelar de så kommer du antagligen ha roligt med dem. Ja, ja. <laughs> det tror jag. För jag har spelat alla karaktärerna väldigt fel också så att säga mm -hmm. och haft lika roligt ändå. Ja. <laughs> För allting handlar ju inte om att vara bäst utan det handlar om att ha kul ihop med de du spelar med. Mm. Men om man vill eh uh, vara lite sån där tävlingsinriktad och sånt också mm. så finns det faktiskt väldigt fantastiskt roliga speedruns i det här spelet. Jaha. Och de finns ju självklart på speedruns.com. Ja, ja precis precis. Och och då finns det lite du har ju de här en ny procent där du i princip får göra vad du vill. Mm. Sen har du i det här, du du kan i det här spelet kan du hålla två vapen. Mm. Och vill du ha något annat måste du byta ut ett av dem du håller. Ja. Men du har ett tredje som är ett startvapen som du inte kan göra dig av med. Yes. Foundry kallas det. Och yep. det det det är ganska bra i början av vädlössen. Men så finns det någonting då som heter på speedruns.com Foundry only runs självklart. Ah, yes, ja. Yes. Och och det det är vidriga tider. De är <laughs> så sjukt snabba. Den som har rekorderat i Foundry Only är fågen och det är för att hans melee attacker, hans abilities ihop med hans ascendancies, han blir så sjukt han behöver inga vapen. Nej. Det det är det som alltså han är wow. Mm. Mm. <laughs> så nej, då måste jag börja spana lite på Oxa för att eh, det nya Tigen hade jag vilat testa göra lite any runs med ja. och se se om jag kan slå lite tider. För tillfället så så så är ju mina runtider det det skämjiga. <laughs> <laughs> jag menar jag har ju inte försökt nej, göra nej, det nappt heller. Nej, precis precis. Men jag kanske kanske kommer börja försöka. Ja, det vore kul att se. Hur känner jag då att jag kommer jag behöver inte vara jätte absolut nej. inte men känner jag att jag börjar komma någorlunda så känns ju det ändå kul att lägga upp det i så fall. Ja, ja. Det var ju mitt första i så fall. Ju, det var jättekul att se så att det ja, är det. Så där vi får se vad framtiden har att visa. Ja. Men ja, det jag vet inte, jag vill prata mer om det men jag har ont så mycket mer att säga just nu. Eh det finns som sagt eh 44 olika vapen. De här scrollsen som jag berättade om som du får och de som egentligen gör de olika ransen väldigt mycket. Mm. Finns det 128 olika av Okej. Att kombinera. Oj, ja. Ja. Eh och sen har du 52 olika fiender och fem olika bossar. En mm. så länge. Och som sagt, det är ju Early Access. Det kommer eh, släppas hösten, men innan dess så kommer vi även ha en stor eh, sommarpatch. Ja, okej. Okay. Ja. Så där där vi får ännu mer roligheter. Ja, rolighet. jamen. Så det ser vi fram emot. Ja, det är kul att de har fått in den här fjärde eh färdig karaktärerna i alla fall. Ja. Så för nu kan man ju liksom verkligen spela en karaktär var. Precis och det är ju lite det vi gör nu också bara för det. Mm. För vi vi har väldigt många på min Discord som tycker om det här spelet då så att vi har folk som gillar de olika karaktärerna, mm. vilket också är kul. Men sen kan det vara fantastiskt roligt och springa flera av en också. Ja. Som vi gjorde ett run där vi hade två fåglar och två tigrar. Mm. Det är 2 milio 2 snipers. Det är en jättebra combo. Det är helt kan inte tänka mig att det blir väldigt väldigt mycket skada. Det blir det, det blir en jädra push. <laughs> Nej men så det är det är jätte det är roligt att spela det själv men det är fantastiskt roligt att spela full party. Mm. Jag skulle säga så här, om man vill pusha och och, och komma långt och låsa upp saker, och massa såna här grejer, då är det optimala skulle jag säga två player co-op. Okej, men ja. Men det roligaste spel sättet är fyrplayer co-op. Ja, men det det är ju som vi säger hela tiden här. Vi vill spela tillsammans liksom. Ja, och det blir så det blir så roligt kaos ibland när man är fyra spelare i äh, fyra spelare i ett äh, horde rush spel eller om man ska önska mm, mm, säga. Mm. Så det ja, nej. Testa det. Det är vad jag min rekommendation. Absolut. Senast dino har vi ju spelat en hel del paladins och såna saker också i fallet jag ja, pratar om. Jag har kastat mig in i Final Fantasy MMORPG också. Ja, jämnsan. Så det det kommer ju, är saker som vi kommer att prata om i framtiden. Paladins tänkte jag att det är inte så mycket uppdateringar och såna saker och det är inte så mycket nytt där, men jag tänkte Nej. bara att det är någonting jag vill nämna för folk som kanske är sugna på att spela Paladins eh så kom jättegärna in på våran Discord. Det finns en länk i i här där vi hänger nästan varje dag. I alla fall någon av oss. Ja, heman. Och där spelar vi ju allt möjligt bland annat Paladins. Ja. Och det här då. <laughs> och när vi nämner Paladins mm. så de har ju så att du kan installera deras testserver också och testa kommande patcher. Ja. Just nu på test testservern, det stora på testservern just nu är att de håller på att testa en ny frontliner. Ja, just det. Så det kan ju också vara lite intressant för de som inte vet om. Precis, absolut, visst är det så. Ehm uh... Ja, men det är väl det det väl vad väl det jag ville säga om det egentligen. Ja. Det var bara kom, kom, kom in och spela med oss. Vi gillar att spela med med andra folk precis. och Precis, precis. Vi har ett väldigt aktivt community på på Discorden. Jopp, ja, det har vi. Väldigt aktiva, jättekul. Ja. Men då känner ju jag att det är dags för nyheter. Nyheter äntligen. Vill du vill du ta årets första nyhet? Jag kan ta årets första nyhet och vi känner oss faktiskt direkt in på ett rykte som jag sj själv har grävt fram här. Oj, där rykten är alltid roliga. Ja, Emma, det är så att Insomnia Games, de som har gjort den här nya spindelmannen spelet som blev så hyllat. Ja, Emma. Eh, de har ute jätte jätte jättemånga annonser på alla möjliga olika eh roller i spelproduktion. Okej. Okay. Eh, så det verkar som att de håller på med något nytt. Det är ju alltid roligt. Så att de de verkar lätt efter något eh, någonting för att starta en eh, ett ett nytt spelprojekt helt enkelt. Så det ska bli väldigt spännande att se hur det hur det slutar och vart det hamnar i. Så du vet ni när att här kommer det först härifrån. <laughs> Ja, men en hel del spänningar från från Game Over. Precis, precis. Vi har ju faktiskt haft väldigt väldigt rätt med flera av ryktena vi har nämnt. Ja, men det är också väldigt viktigt att veta att det här är rykten bara. Precis, det är inte sant innan vi vi har det som fakta. Precis, precis. <laughs> eh det vi har däremot har som fakta det är ju att iOS 14,5 kommer innehålla uppdateringar som gör att den nya DualSense-kontrollen från PS5:an och Xbox 360-kontrollerna nej Xbox X Series X-kontrollerna är kompatibla med med ja nya iPhones helt enkelt ja, och iPhone och iPad så och, och såna allting all, allting som har iOS Apple produkter precis, allting allting som har iOS 14,5 då helt den jättehäftigt. Det tyckte jag också var ganska ganska coolt faktiskt. Eh sedan så har vi också en eh, PlayStation har kommit ut och sagt att de har sålt 4,5 miljoner enheter hittills och det är ju det är ju ganska mycket. Det tycker jag att det. Är. Men å andra sidan så har den Nintendo precis också kommit ut eh och sagt att deras Switch har sålt 80 miljoner. Nu är de ett par år äldre. <laughs> ja, precis. precis. Ju, men det är fortfarande 80 miljoner, det är så mycket Switchar. Aj man, jag måste ju lägga in en nyhet uh, mitt i här. Mitt mm. i dina nyheter bara för att det passar så himla bra. Aj ja, man. Det är ju så att uh, Animal Crossing mm. till till uh, Switch. Eh uh, har ju liksom tagit världen lite av storm ännu mer cross än vi funnit innan. Mm. Det har haft sin sin följarskara. Absolut. Men just nu så så har det fått en så mycket större följarskara. Absolut. Det, det har fått så mycket att de har sålt 31,18 miljoner kopier. Vilket och det var 31 december 2020 mm. så antagligen ett par stycken till nu. Antagligen. Men det gör att de kom upp till Switch topp selling chart nummer 2 där det är ett sjukt ändå. Ja, jamen, de spöade Super Smash Bros Ultimate som hade andra platsen med 22,85 miljoner i namn. Mm. Och och första platsen är fortfarande Mario Kart 8 Deluxe på 33,41 miljoner. Hur många så då hade köpt Switch? Uh, 80 miljoner. Så 33 av miljon av de miljonerna äger <laughs> Mario Kart 8 Deluxe också. Ja. Och Animal Crossing då så det är båda av de spelen, det är en en tredjedel men mer än mer än en tredjedel av folk som äger en Switch äger också en Xboxing eller Snackar vi stortitlar? Ja, verkligen, <laughs> verkligen. Ja, men det var det var min lilla snabbinflick ja. av en Nintendo nyheter. Så fortsätt du nu. <laughs> Aha, absolut, absolut. Eh det är så att Ori, de eller rättare sagt Moon Studios, de som har skapat Ori-spelen Mm. ori in the blind forest och orry will of the wisp. Ja, heman. De tillsammans. Precis, de tillsammans med i am 8bit och skybound games har gick ut och gjorde en insamling för att alla alla vad heter det, intäkter som kom till det spelet mellan den 8:e till 13:e december. De gick till att eh rädda regnskogen. Jaha, vad vad roligt, vad trevligt. Ja, Jättektrevligt och det ja. grejen är att de fick in eh 480.000 kr. Det är ju inte illa. På de, på de dagarna där bara ja, med, med bara försäljning utav de här två spelen då. Ja, det är ju det är ju jättekoolt. Det är jättekoolt så att de de pengarna går till Rainforest Rainforest Trust. Och om man vill veta mer om det så kan man gå in och kolla där då. Ja, i man. Och de här pengarna då är till, tillräckligt för att täcka jag tror jag läste om inte var ett par ehm det är större än större än Manhattan eh, området som kan bli skyddat tack vare de här pengarna då. Det är ju jättebra. Jättejättehäftigt. Fantastiskt initiativ. Väldigt bra och, och det passar ju så bra till spelet och vad vad spelet handlar om också så ja, att det, det är väldigt eh, väldigt väl väldigt väl tänkt det tycker jag. Ja. Sedan slutligen så har jag en sista nyhet som jag tänkte prata om och det är att eh, svenska Embrace Group har eh, nu köpt upp Gearbox alltså skaparna utav eh, Borderlands. Ja i man. De har de köpt upp nu för i en deal på värd 11,5 i miljoner svenska kronor. Ja i man. Så att det, det är den del, men de äger ju det är en lite andra saker också som exempelvis Deep Silver och eh, THQ Nordic men lite de här eh, Metro Exodus och lite andra såna här som de eh, publicerar då så att de de äger liksom andra publiceringsföretag kan man säga. Ja och även eh Cofiestein svenska Cofiestein ägs utav okay. dem så att Ja eh, ser man, det visste inte jag. Nej, det visste inte <laughs> jag heller för jag började titta in i de här nyheterna dem igen ja. så att eh och nu äger de även då eh Gearbox. Ja, ja i man. Ja i man. Medans också då eh, ägaren utav Gearbox har fått ganska stor del av eh, av aktier i eh, i Embrace Group. Ja i man. Så att eh, de fick inte så mycket pengar liksom bara rena pengar, rena pengar de utan och fick de, annat i värde. I värde utav 11,5 miljoner. Ja, som även då kan bli ännu större beroende på aktierna och hur det går då för företaget. Precis, precis. Så det ja. kan ju vara det kan ju vara ännu mer värt och det blev ju så också när de här köpte upp Gearbox så så steg aktierna. Det kan jag sjukt. kan tänka mig det. <laughs> Faktiskt. Så att det var det var det var häftigt. Ja men precis, det var häftigt nyheter att se just efter som man hör inte så ofta om de här liksom grupperna som köper upp spel och sådana saker ja, ja, spelstudios och sånt utan de flesta publishers han håller sig säger till sig själva liksom. Men det var häftigt att se det här när det hände. Jag eh det var din sista? Det var min sista. Då ska jag börja med en passande nyhet just när du pratar om att köpa rättigheter och dylikt då. Eh mm, mm. Team 7 Team har varit ett ett publisherbolag som har legat mig varmt om hjärtat sen jag var liten ja. på grund av att de de har så fantastiska titlar bland annat Worms. Precis, Worms som har jag spelat en hel del. Ja. Eh, nu är det ju så också att eh, 2019 så blev ju Team Seven Team publisher för Blacklight Interactive. Ja. Det är ju skaparna av Golf With Your Friends. Ah. Aj man. Men det är inte nyheten eftersom den är från 2019. Mm. Nyheten nu är att Team 17 har köpt upp rättigheterna till Golf With Your Friends. Jaha. Utvecklingsrättigheterna. Okej. Okay. Inte publisher-rättigheterna, utan utvecklingsrättigheterna. Coolt. För 16,4 miljoner dollar. Billigt och bra. Billigt och bra, ja. Precis. <laughs> Spelet kom ju ut 2016. Det släpptes officiellt 2020 maj. Mm. Faktiskt, visste jag inte. Jag trodde det var de något släppta. Jag gjorde också. Har <laughs> lärt sig nå nytt hela tiden? Ja, ja men. Eh, ja, så nu är det helt enkelt Team 77 som äger det. Ja, okej. Okay. Och uh, vad innebär detta? Eh, uh, enligt Team 77 innebär detta att de har möjligheten till att utveckla mycket mer DLCs och göra Golf Switch Friends ännu bättre och även då patcha och fixa sm små buggar och dylikt. Ja. Men att de även uh, ser fram emot att skapa en uppföljare. Åh. Ja, mm -hmm. det vi har ju haft fantastiskt roligt with golf with your friends. Ja, herregud, det blev Så det hade du och... hade ju varit uh, häftigt att se en lite seriösare eh uh, uppföljare. Absolut, men men, men, men det ryktas om uppföljaren. Ja, men, men resten är inte ryktet. Nej, nej, men vad vad var man alltså man har skrattat skrattat som man gråter när man spelade det spelet ja, tillsammans. Ja, det är en ett, ett, ett av favoriterna bland co-op var ju <laughs> var ju <vill> man ska säga. <laughs> Absolut. Dra in liksom uh, 10 per sida spelet och spela det i kaos. Ja, kaos. det är så fantastiskt. Alltså vilken idé, golf med krockettregler. Ja, okay. Det är helt fantastiskt. Det är ju fantastiskt verkligen, verkligen. Så om vi fortsätter nyhets svepet här då, mm. så är ju det så att Disney har ju gjort lite ändringar. Ja. Eh för det första då, det gamla bolaget LucasArts, det mm. gamla spelbolaget som vi så väl minns. Jajamän. Eh har de nu återupplivat i form av Lucasfilm Games. Precis, precis. Vilket inte kommer vara ett utvecklingsbolag. Nej. Det kommer vara ett stödbolag för andra som ska utveckla Star Wars franchise spel. Precis. Och när jag säger andra så tänker ju folk direkt på EA. Ja. De har Sundom alltid haft när rättigheterna en ensam rättigheterna ja, till att göra Stålgård franchise spel. Mm. Det har de inte längre. Nej. De har blivit av med dem. Ja, precis, <laughs> precis. Helt och det roliga med det är att de har inte riktigt förklarat varför. Nej. Eh, är inte har ensa rättigheterna? Nej. Eh, däremot så har ju då Lucasfilm Games vicepresident Douglas Riley förklarat att anledningen är att de vill ge andra utvecklingsbolag chansen till franchisen. Precis. Men samtidigt har har han även då sagt att EA har inte slutat göra Star Wars-spel. De kommer som som han själv hans egna ord vara en key partner mm. i framtiden också. Mm. Så vi kommer fortfarande se EA Star Wars-spel. Precis, precis. Men som sagt då så kommer ju andra få chansen. Mm. O och, och då i och med att andra får chansen så har ju de redan kastat ut en riktigt så här läskande teaser som Aj, wow jag jag blev riktigt till mig i ja, den. Jag har fixat det. Jag sitter här och ler för jag vet vad det är som kommer liksom. Ja, och då är det ju så att Ubisoft publisherbolaget har ett jättefint svenskt utvecklingsbolag Massive Entertainment utvecklarna av Division 1 och 2. Mm. De har nu fått jobbet att göra ett Star Wars open world RPG. Ja, vilket jag tror kan bli helt otroligt roligt. Det tror jag också. Det tror jag också. Så det det det ser ju jag grymt mycket fram emot. Mm. Eh, men lite annan info också då. Under tiden som EA har haft den här Star Wars-delen med ensam rättigheter och dyligt då, så har de sålt 52 miljoner kopior och tjänat cirka 3 miljarder dollar oj på Star Wars spel. Åh oh. ja, och vet du vad det roliga är med att de har tjänat 3 miljarder dollar? Nej. Det är att det populära mobilspelet Galaxy of Heroes, det är Star Wars mobilspelet, mm. lite det som är lite som uh, raid. Ja, precis precis. Ja. Eh uh, det säger de är en uh, 1 billion franchise. Oj. Så så bara det har dragit in en miljard. Ja, herre. Av 3 miljarder sedan de startade med sitt Star Wars. Förstår hur mycket spelare och pengar det är i det mobilspelet. Det är en hel del. Jag tycker det är så sjukt, alltså 1 miljard, det är så sjukt den siffran. Det, det det det är så dollar också. <laughs> ja, herre. Så det det är som liksom borta från mitt förstånd hur mycket pengar det är liksom. <laughs> ja. Och en annan ganska rolig och trevlig sak, det är ju då att Andrew Wilson, CEO via ja, Uh, har även gått ut och sagt att de har inte sett en dip i förställningen efter att uh, informationen kom ut om att de har förlorat ansamrätigheterna vilket de flesta hade förväntat sig att de skulle ja. de själva och även andra då som har spekulerat hade förväntat sig det men nej de har inte sett den dippen än nej det är ju det är väldigt positivt ja precis och sen också får ju man ge dem lite lite extra cred nu i och för vi har ju gnällt lite på deras Självklart. saker Självklart. men nu har ju de gått ut till alla konsoler och steam microsoft med sina spel. Ja. Eh uh, och och vetade eh uh, även Epic Games inblandade och och då, då kan du skaffa EA Play ja. på de olika ställena så att du faktiskt inte måste ha, uh, skaffa det via Origin och sånt där. Nej, precis. Vilket de... jag tycker är steg i rätt riktning. Absolut. Och det det gör ju liksom accessibilityn till till alla de här spelen mycket större också vilket ja, ja. säkertligen är en del av deras strategi för Ja absolut sen de gjorde dealen med Xbox mm. att uh, EA Play ingår i deras dyra su subscription så har de med en dubblat sina uh, vad heter det EA Play användare. Kan kan jag tänka mig kan jag tänka mig. Så det, det är jättehäftigt. Ja det. Eh vi pratade ju om den rebrandingen för ett tag sen också eh ja. och vi sa ju det då att vi trodde att det var en bra idé och det visade sig att ja, det man. var det. Ja precis precis. Så ja det var det var mina nyheter. Mm. Jag är väldigt mycket EA för min del alla här ja, gången men jag absolut. jag kände att det var det var dags för det. Ja, men det det för mig är det väldigt exalterande också för att den här Lucas Arts företaget de har ju Amen. gjort bland annat Monkey Island och såna saker som det tidigare älskat och sånt. Alltså, så de sitter de sitter ju på lite gamla rättigheter som även om de kanske inte gör nya franchises så då så hade det varit kul om de gjorde lite nya remakes. Ja, precis. Och och är, nu är ju Lucasfilm Games från eh tanken nu med starten är ju då att vara Star Wars fokuserade. Ja, precis. Men man vet ju inte om framtiden. Det är ju precis som du säger. De har ju andra väldigt stora titlar och rättigheter utom. Absolut. Så så om det här funkar bra så finns det säkert har angste lite häftiga remakes. Absolut. Då så det, det är... finns ju massa av de här gamla spelen men det är också spel som alltså Indiana Jones och andra sådana ja, saker som Ja, och jag menar det ligger ju i tiden nu för alla gör remakes nu. Precis, så precis. Man, jag håller ju tummarna. Ja ja, jag är med. Helt klart. <laughs> ja, nej men det var väl våra nyheter för idag va? Ja, det var vårt avsnitt för idag. Det är helt otroligt. Ja, det är vi toppenavsnitt. Sitt, sitter vi sitter sitter i benmärgen liksom. Aj man, det gör det. Ja, ja. <laughs> ja vet nej... du vad som vet du mer vad som sitter i benmärgen? Nej. Vet du inte då? Nej. Ja, det vi får se senare om du kanske kommer ihåg, hon sitter i Bemarna. Jaha, vi får se. Men först och främst så tycker jag att eh vi borde ju berätta att vi nu även finns på Spotify. Precis. Hela tiden har vi pratat om att vi finns överallt den är liksom på poddar förutom Spotify, men nu. Nu. Nu får man egentligen <laughs> säga vi finns överallt där ni hittar poddar. Ja, i man, precis. Och självklart så kan ju ni hitta oss på sociala medier som Instagram, Twitter, Facebook, Discord. Precis. Det vi vi vi finns där ni finns. Vi finns där ni finns och och nu för som sagt äntligen också på Spotify vill vi verkligen verkligen lyfta. Ja, ajman, ajman. Vi tackar också våra nya subscribers på på Patreon. Absolut. Vi tackar för ert stöd jättemycket. Det det hjälper oss väldigt mycket också genom genom tiderna. Ja, ajman. Så att vi vi tackar så mycket och vill ni stötta oss och för ni jättekärna gå in och göra det. Det är inte ett krav. Vi kommer inte släppa Vi, vi, kommer, vi kommer inte släppa mindre för det. Nej, precis. Så att eh <laughs> Men om ni vill in och stötta oss lite grann så kan ni även göra det. Ja, absolut. Och få kolla då vad som sitter i Benmergen. Ja. Game over man, game over.